És... Per això no tens el que m'ho deia. Bueno, però és més... és, és, és més blanosa. <laughs> per fi algú que em pot ajudar va pensar en tal peta i els hi va demanar, qui m'ha fet això en el cap? si el podia ajudar. I li va dues mosques i li van dir, no te moguis. I s'hi van posar dalt el cap a trobar-se per davant de era. No? I després d'una estona li van dir, està molt clar, aquesta capa... D'un... Uh, uh, uh. eh! A los ojos polares les gusta tener el pelaje de Después de comer, siempre se lapen las patas y la panza. Al salir del agua se sacuden y luego se revuelcan por la nieve para terminar de secarse. Sabeu que els animals són molt nets? Sí. I, que se... I generalment com se fan nets els animals. Per exemple, un amb aigua i aquí en tenen molta d'aigua perquè hi ha molt de gel i molta d'aigua, de... per quan se tiren a l'aigua es noc, i ells en sa llengua que fan. S'allepen, que no heu vist? De vegades en els cans d'otsos fan lo mateix. I sempre estan ben sí, llibres. Quedaven ajúpits i abraçats. A la ciutat és que moltes coses. Tenim llibres grossos, tenim llibres més petits, tenim llibres grossos... ¿Cuántas magias son? No. ¿Cuántas magias son? son? ¿Es de política? ¿Ofensitor? ¿Es un animal? ¿Es necesita tener el carnet de la biblioteca. ¡Qué bien! ¿Otro? ¿Quién no lo tiene? ¿Un ¡Bueno, un montón! El que no lo tiene, se lo puede hacer. Los libros se los prestan por 15 días dos película, semana. I la pel·lícula per una setmana. hi ha sentit. llibres i cada llibre té el seu lloc. I què passa? Que els únics que, suri, que saben quines no, llibres de cada llibre són ses biblioteques, perquè tenen estratatge de biblioteca, que és deu teixell. I ses biblioteques saben aquí amb aquestes dades si que posa aquí, que en poso vols atacar el llibre. La biblioteca eh, també és un lloc per anar a cercar informació, sobretot en el vostre poble. Mm. Eh, és un sentit públic, i és de tots, i avui és bueno, que hi un senyor aquí que us rep i que sempre trobareu qualcú que us pugui ajudar, o la gent que sigui, capa en terres d'obres. Vinga, senyorat i senyorat, de a la discursió. I a la mi més coses que llibres. Tenim CD-ROM, per lliure ordenador i aprendre amb els ordenadors. Tenim música. Clubs, tenim contes. I som alt. Si tots teniu contes, ara tindreu tots els comptes que contes d'això nostre. I tots els contes aquests d'aquí també són nostres, són de tots. D'acord? Vale? Quants d'ells teniu? Teniu dos anys, no? Dos Si no cal el llibre, el que no em posa és la taula. Perquè no se no donarà. Això és com no si fa temps per ajudar... Acabo amb una pilota i se m'amaga aquesta pilota i no ho posa fins a, a la vera. Després, pilota no ho queivareu. no? Vien un estè volar al cante. No ho sento, però credo che no, uh, no estés suficientemente elegante per que nos la nostra orquesta. Bona, xofia. Queria molt que no es trobo al cante. I jo, per on és? I jo em fa una trac. Mira, Però no fa problema de 3. I la iaia diu: Renoi, que depressa que passa el temps. Conta, conta, com t'acabat."